Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul'l'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aziz qardaşlarım, Allahdan qorxmağı, təqfalı olmağı nəsət edirəm. Yenə Bəqərə surəsinin təfsiri davam edir. Bugün inşallah 25-ci ayədən başlayaraq, sonraki ayələri izah edəcəyik. Allah hala bu ayədə buyurur ki, Kulləna rüziku min həmin səmə rəqdir risqan qaluhə zəlləzi min qabıq hər dəfə cənnət meyvələrindən onlara bir ruzi verildiksə, bu ki, dünyada bizə verilən ruzidir, deyərlər. Cənnət əhli onların zahiri görünüşünü dünyadaki meyvələrə oxşadır və deyir ki, bu ki, bizə dünyada verilirdi. Lakin Allah taala özü bəyan edir ki, onlara yalnız Bu meyvələrin oxşarı verilir. Adı oxşaya bilər, şəkli oxşaya bilər, rəngi oxşaya bilər, amma dadı, ləzzəti, bərəkəti dünyadakı neymətlərə oxşamır. Bu təfsirdə gəlir, İbn Abbas radiyallarına deyir ki, o meyvələrin ancaq adları oxşayır. Zənnət meyvələrinə ancaq adları oxşayır. Və başqa bir təfsir gəlir Əbul Aliədən, o da deyir ki, onlar Zahiran bir-birinə oxşasa da dadları müxtəlifdir. Dadları bir-birinə oxşamır. Sonra Allah Subhanahu taala vəd edir cənnət əhliçinə və deyir ki, "Vələhum Onlar onlar üçün orada pak zövzlər də var. Pak zövzlər iki mənadadır. Ola bilər öz zövzləri olsun iman əhlidirsən. Və ola bilər ki, dünya qadınlarından ikisi onlara verilsin. Və bundan əlaqda hələ onlar üçün hurilə də olacaqdır. Cənnətdə hurilə də olacaqdır. Və onların paç olmasını Peyqəmbər s.v. hədistə görünəcə izah edir. Ümumiyyətlə, cənnət əhlinin, həmsinin də qadınlarının, cənnət qadınlarının paç olmasını Peyqəmbər s.v. Zahirdir, deyir ki, cənnətə daxil olan ilk zümrə 14 gecəli ay kimi gözəl olacaqlar. Cənnətə daxil olan ilk zümrə 14 gecəli ay kimi gözəl olacaqlar. Baxın, inni, onlar tükürməyəcəklər. Tükürcək murdar deyil, lakin heç bunu da etməyəcəklər. Şimdirdiniz, burunlarından selik axmayacaq. Böyük və ya kiçik bayraq çıxmayacaqlar. Xəftələnməyəcək, qoca olmayacaq və qatınlar da heviz və nifas olmayacaqlar. Gördünüz ki, lakin bütün bu şeylər insandan necə çıxacaq? Bax, insan bədənində bu şeylər var. Yedi yemək həra gidəcək? Yedi yemək insan bədənindən hər şəkilində çıxacaq. Amma o tərdən pis qoxu yox, ətir qoxusu gələcək. O ət, tərdən ətir qoxusu gələcək. Orada onların qabları, yedi qablar qızıldan, gümüşdən olacaq. Hətta onların darakları belə, başın saçlarını daradığı daraklar qızıldan, gümüşdən olacaqdır. Sonra onların hədisə gəlir buxurları. Buxur Qabdır, içində neysə yandırırsam. Lakin bu xüsusi bir qab olacaq. O qabın içində ətirli ağız parçaları olacaq ki, o yandıqca cənnətdə onların olduğu yeri ətirləndirəcək. Gözəl iyi gələcək bir yerdən. Ətrafa ətir çazacaq. Hər yeri bu ətirin isi bürüyəcək. Hər kəsin orada iki zövcəsi olacaq. İki zövcəsi. Lakinalı bilər, kimisə, dünyada dörd zövzəsi olsun, dördü də mümin olsun, dördü də onunla bərabar olacaq. Bu istisaldır. Amma umumən hər kəsin iki zövzəsi olacaq. O zövzələr ki, ayaqlarının gözəlliyindən, həni ayaqları o dərəcədə gözəl olacaq ki, əkin üstündən içərdəki sümük görsənəcək. İçərdəki o sümük bilməcək. Ayaqların necə gözəl olacaq. Və onların arasında heç bir ixtilaf olmayacaq. Cənnət əhlinin arasında heç bir ixtilaf olmayacaq. Bir-birinə qarşı da nifrət, kimşidurət olmayacaq. Hamısının qəldi bir qəlb kimi olacaq. Və onlar gecə-gündüz Allahı tərifləyib, şəhəninə yəzət ürələr deyəcəklər. Cənnət qadınlarının hansı keyfiyyətə, hansı xüsusiyyətə müalic olduğu bəzi şeyləri Quran və hədisdə Allah Subhanahu Taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə hər kəsə şey məlumdir, tam şəkildə onlar necə olacaq. Lakin bəzirləri bizə məlumdur. Bunlardan məsələn Allah Subhanahu deyir ki: "Fihinnə qasiratut tarfi, lam yakfisunna insun qablahum və Orada, yəni o, yani o cənnətlərdə gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış hurilər vardır, qızlar vardır. Baxın, özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış. Sanki onları qoruyub saxlayırlar həmən o insanlar üçün, cənnətə daxil olanlar üçün, qoruyub saxlayırlar ki, onlar gələndə O, cənnət əlinə verilsin. İndi gələcək. Doğrudan da onlar qorunu saxlanılan bir nimətdir. Allah bizə onu nəsib etsin. Başqa bir ayədə deyir ki, Onlar sanki yağud və mərcandırlar. Allah tala da nəyəsə deyirsə, Allahın dediyində heç bir məcas ola bilməz. Həqiqi mənada deyir ki, onlar sanki yağud də mərzanlar var. Onların gözəlliyini zahidir. edir. Başqa bir ayədə yenə onları vəsf edir, deyir ki, "Fihinnə xeyiratun hisan." Orada, razı, yəni o cənnətlərdə xoş xasiyyətli, gözəl üzlü gözəl vardır. Xasiyyət xoş, gözəllik də gözəllik. Yenə o onlar barədə Allah Subhanahu Taala bir şey Orada onlar üçün, yani müəminlər üçün tolğun döslü, həm yaşıq qıslıq qızlar vardır. Bunu devin bir şey yazmaq üçün. Qardaşlardan biri deyir ki, bir nəfə zahil bilmirdi, bizdə necədir eyib tutsun, sonra bizi təhkir eləsin, alçalsın. Və gəldi, baxdı, gördü ki, namaz qıldığımız yerdə kitablar qoymuşu. Əlini attı birini götürdü. Oradadır cüz amma tərzünəsi ilə olan bir kitabdır. Açdı, açan ki, bir nənə ayəni oxudu. Həmən bu ayəni oxudu. Dedi, bu nədir? Pozğun-pozğun şeylər oxuyursunuz. Heç baxmır ki, bu ayəsidir. Burada necə yazılıdır? Doğru qırnaq, bunu belə tərzün etmişəm. Doğun dəsir. Amma başta tərzünədə başqadır tərzünə olunur deyə, ona başqadır gəldi. Elə dedi ki, tamam, başqa şeydir. Sonra yenə Allah-ı onları vəsv edir, deyir ki, l l Orada onlar üçün, bölmürlər üçün. İri, qara gözlü hurilər, həm gözləri iri, həm də qara. İri, qara gözlü hurilər vardır və özü də bu hurilər, şirir, özü də səbəf içində gizlənmiş nirvariyə bənzər hurilər dəvsimə kimi nivarı qorun saxlanır. Sonra onun qiyməti o vaxt bahay idi. Allah təala bunu bənzədir hurilərə. Veyə yenə başqa bir ayəyə, buna bənzər ayədir: "Və indəhum qasiratut Onların yanında, onların yanında baxışları ancaq öz əllərinə dikilmiş, ili qara gözlü hurilər olacaq. Özü də qorunub saxlanılmış, heç bir əl deyməmiş yumurta kimi hurilər. Yumurta kimi. Ağabbaq, əl deyilməmiş. Yenə də Allah subhanətə alə onları bəs edir və deyir ki, innə ənşə'nə İnşəən Və hun Hunnə əbkəra Orubən ətrabə Həqiqətən biz onları Yəni zənnət qadınlarını Yeni bir biçimdə yaratdıq Bir təfsir gəlir ki Doğulmadan yaratdıq Bir təfsir gəlir ki Zahir görünüş tamam başta cür olan bir məxluq etdik Yəni gözəl Biz onları Bakirə qızlar Ərlərini sevən həm yaşıqlar edəcəyik. Bakı ilə həm yaşıq və bir də Ərlərini sevən qızlar edəcəyik. Sonra yenə Allah s.ə. onları vəsf edir bir xurun maqsuratun filxiyyən çadırlar da gözlərinin ındıq öz ərlərinə dikmiş xurilər olacaqdır. Mümunlər üçün çadırlar olacaq. Çadırlar da biz təsədür etdiyimiz çadırlar kimi deyil. Çadırların uzunluğu nə qədər olacaq? Və içində də onlar üçün ancaq onlar üçün nəxsus olan furilər olacaq. Tehran Bəs-Sələm bu çadırları qəsb edir, deyir ki, cənnətdə hər mümin üçün uzunluğu 3 üç mil uzunluğunda, bəzi bir, bir vaatda da gəlib ki, eyni 300 mil 3.000-3.000 uzunluğunda bəzi rələlikdə də gəlir ki 300 i eni olan sadır olacaq və hər tərəfində mümin üçünün olacaq və bu zövcələrin biri-birərini görməyəcək yəni o sadırın ruhundan biri-birərini görməyəcək və bunlar müminlər evlərindən çıxıb gedəcəklər Öz işlərin dağıca. Məsələn, bir rəvayətdə gəlir ki, evindən çıxıb gedəcəklər bazara. Bazarda istədiklər şey alacaq, istədiyi şey edəcək, sonra da geri dönəcək. Peyğəmbər əsasələm deyir ki, cənnətdə bir bazar var ki, bu bazara cənnət əhli hər cümə gələcək. Fikir verirsiniz, cümlə günü. Bu dünyada cümə günü bazara getmək, aldır etmək, ticaret etmək, O cümə vaxtı, qadağandır, ancaq ona da cümə günü bazara gələcəkdir. Elə ki, bazara satacaqlar, bazarı satdıqda şimal küləyə gələcək, onları bürüyəcək. Onların həm bədənlə, həm də palkarlarına toxunacaq bu küləy. Elə ki, küləy onlara toxunacaq, onlar bu küləy sayəsində əvvəlkindən də daha gözəl olacaqlar. Yəni, gözəllikləri bir az artacaq. Elə qayıtlıqda zövcələrinin yanına gəldikdə zövcələri onları görüb deyəcəklər ki, vallahi ki, bizdən ayrıldıqdan sonra çox gəsəlləşməsiniz. Onlar da zövcələrinə deyəcəklər ki, vallahi ki, elə siz də biz getdikdən sonra çox gəsəlləşməsiniz. Bu anda cənnətdə olacaq. Cənnətdə belə nöminlər bir-birindən xoş gözlər gəsələcəklər. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm <gülüyor> Cənnət qadınlarına vəsd edib deyir ki, əgər Cənnət qadınlarından biri yer sakinlərinə, yer əhlinə gölünsəydi, gözləri ilə onların arasında olan hər şeyi işıqlandırıardı. Nə vaxt hər yeri işıqlandırıardı? Əgər o çıxsaydı, Cənnət qadınlarından biri hər yeri işıqlandırardı və hər tərəfə ətir isi ondan gələn o təravətli ətir isi hər yeri bir yerdir. və sonra də yeri ki başındakı örtü ki isə cənnət qadınının başında örtüyü olacaq e, hicab olsun, olmasa Allah bilir ancaq baş örtüyü gəlir yanə sifuha hə. xeyrün minə dunyə və ma fiha cənnət əhli yani qadının başında olan örtük dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir. Bilə nə örtüyü? Şübhəsiz. Yəni, Allah subhanət hələ, Peygamber s.a.sələm, bunu da göstərmək istəyir ki, cənnətdə sizə saysız-həsəbsiz verilən nimətlərdən ancaq birini, o da hələ o qadına xas olan, onun başının örtüyü, sizin üçün dünya və içindəkilərdən xeyirlidir. Nə üçün dünyaya bağlı olmalısınız? Odur dür neymətlər oluqa, o dür cənnət oluqa. Sonra onların xoş danışıqları, xoş rəxtları barədə Peygamber Əsasələm deyir ki, mövmün gəlib cənnətdəki evinə daxil olacaq. İlk dəfə ki, daxil olacaq. Daxil olduqda yanına iki iri qara gözlü huri də daxil olacaq. Yanına gələcək. Ona məxsus Allah'ın onun üçün yarattığı hurlərdir. Və dəxil olduqda hurlər ona belə dəyəcəklər. Səni bizim üçün, bizi də sənin üçün yaradan Allah'a həmd olsun. Subhanallah, sövə bax. Səni bizim üçün, bizi də sənin üçün yaradan Allah'a həmd olsun. Məhəm də gülə-gülə ki o onu elə gələcək ki, bu azablar verdi yəni hər bir şəxsə. Həbəcamı vururlar. Şüylə-gülə deyəcək sevinə-sevinə. Elhamdülillah mənə verilən nəcisə gəlinməyidir. Bunu elə görəcək, ona verilən heç kəsə verilmir. Amma hər bir şəxsə cənnətdə 2 huri vallahi ki, veriləcək. Bunu demətim məqsədi budur ki, hürilər üçün çağış ibadət edəcək, o günlərə nail olaq. Yox, hürilər cənnətdə olan nemətin az bir hissəsidir. Cənnətdə ən Allah s.ə.vələdir ki ləhum mə yəşəğunə fiyhə və lədəyə nəzid Onlar qədər nəhmət olacaq, hul yemək, içmək və s. hər şey və əlavə elə bir, bir nəhmət olacaq ki, onu onlarla müqayisə edəməyə mümkünləyək. Ələ qədər Allahın övələdir ki, bu Allah'a baxmaqdır. Allahın cəmanına tamaş etməkdir. Allah'a bir zəhvə baxan ömrü onun ləzətindən Dolməyəcək. Sonra, bu, biraz az sərb həvisdir. Çox doğrudan da sərbdir. Bu da onu göstərir ki, cənnətdəki hurlər də qəzəblənə bilir. Acıqı tuta bilir. Rəvəmələr Sələm san deyir ki, elə ki, qadın mümin ərinə əziyyət verir, işləndirir, əziyyət verir. Hurlərdən olan zövcəsi rövlərindən biri. Deyir ki, Allah öldürsün səni. Ona əziyyət vermə. O, indi sənin yanındadır. Hədə az qalın. Səni tərk edir, bizim yanımıza gələcək. <gülüyor> Subhan ağa, görürsünüz. Və, törülər nəyin ki, Allahın izni ilə biz müəmminlər oraya düşsək, bizə bu tür gözəl sözlər, bu gözəl təsirə, bu tür gözəl şeylər nəsi bilecək? Xeyr, bunun əlavə, Hələ bizim üçün gözəl mağınlılar da oxaylarlar. Bizə lazım deyil bu dünyada hansısa heç hurlərin dırnağı olmayan. Kimlərəsə baxaq onlardan həvz alaq. Lazım deyil, onlara baxmaq haramdır. Çünki namə əramdırlar. Cənnətdə həmin hurlərlə inşallah baxıb onlardan həvz alaq qəribətə buraxanda belə ki, peyğəmbər xassələri deyir ki, onlar mahnı oxuyacaqlar. Nəğmələr, gözəl-gözəl nəğmələr, müxtəlif cür. Bu Allah bilir nə qədər sözlər oxuyacaqlar. Bunlardan yalnız bəzdilərinin peyğəmbər xassələri deyib ki, bax belə sözlərlə mahnılar oxuyacaqlar. Sözləri ilə bacardığımız kimi qardaşımızla bir yerə tərcüməsini şeirə uyğunlaşdırmışam. Nə çıxıb Allah bilir. Sözsüz ki bizim dediyimiz kim o, biz öz bazardığımız kimi bunu təzum edəm ki, Peyğəmbər s.ə.mənin sözü isə elə, da Peyğəmbər s.ə.mənin sözüdür. Çox mənanı əhatə edən sözlər. Rasulullah s.ə.mə deyir ki, onlar belə verəcək eləyir. Nəxn huru-l-hissəm xubiqnə kiram Verəcək eləyir ki, biz gözəl hurilərik, mühtərəm zövcələr üçünük. Onlar üçün yaratılmışıq. Və yaxud Başqa bir rivayətdir, bir onları oxuyacaqlar mədəyəcəklər. Nəhmin xayratil xisən Əzvacı qovbun kiram Yanzurna Dikurrati əyən Biz xoş xasiyyətli Gözəl üzlü qızlar Mühtəl qönün Yəni o insanların Zövzələrik Və Onlara da gözbəbəyimiz kimi Baxarız Yəni, ərlərini gözbədəyik mi? Baxacaqlar, qoruyacaqlar. Başqa bir rəuətdə də gəlir ki, Nəhmül xalidətu fələ yəmutnahu, Nəhmül əminədi fələ yəxafnahu, Nəhmül qiymədi fələ yəzaqnahu. Bu da belə təxminən belə bir şeydir. Biz yaşarıq və ölmərik. Biz əminik və qorxmalıq. Biz qalanı yox olmalıq. Uzaqlaşmalıq. Daim əblərimizin yanında olar. Budur. Cənnət. <coughs> Qadınlara cənnət xurgiləri cənnət əli. <coughs> Sonra Allah Subhanahu Teala deyir ki, Xaliyyum Fihə xaliyyidur. Onlar cənnət əli. Orada əbədi qalacaqlar. Sual çıxır ortalığa, onların əbədi olması ilə Allahın əbədi olması eynidirmə? Cavab əlbəttə ki, xeyir. Və onların əbədi olması ilə Allahın əbədi olması arasındakı fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Allah ümumən, yəni mütlək şəkildə əbədidir. Heç kəs ona qarşı bir şey edə bilməz, onu məhd edilməz, ona gücü tatmaz. Allah istəyəni yaradan, istədiyini, istədiyini məhv edən. İstədiyini əbədi edən, istədiyini fani edən. Huval-avvelu vel-axir. Əzəl, yəni əzəli. Əzəldən heç biri ki, Allah Subhanahu Taala necə oldu. Heç kəs deyə bilməz ki, doğulub, kimis onu yaradıb, belə şey demək küfrdür. Soruşmaq belə küfrdür. Çünki hədis gəlib ki, sizdən birinin yanına gələcək şeytan əvəz edəcək, onu kim yaradıb? Bunun kim yaradıb? Bunu səni kim yaradıb? kim yaradıb? Sonra deyəcək kim yaradıb? Belə şey görən, Allah hasılansın şeytanın və o fikri başından atsın. Amma zənnət və cəhənnəmin əbədi olması əlbəttə ki, diskidir. Allahın istəyi altında əbədiləşib. Allah istəyib o ədəmdir. İstəsi, onu bilər. O ki, cəhənnəmin fani olmasına, bu barədə nə varid olursa, hamısı ulusu ilməyə istəyir. Və və firqələr deyil ki, Cəhənnəmdə vaxt gələcək heç nə qalır, heç kəs qalmayacaq. Allah rəhimli bir hamısını cəhənnəmdən nə vaxtsa çıxaracaq. Ətta cəhənnəmin qafları taybataq əçəq qalacaq. Lakin bu, bu barədə nə qədər hədis gəlibsə, nə ki zəif, hamısı uydurmadır. Və bu ə, hədis, e, bu ayə muatəzillərə və onlar kimlərinə rəddir ki, artıq cəhənnət və cəhənnəm var hazır bir. Ya onlar da orada əbədi qalacaqlar. Əbədi olaram. <coughs> Sonra Allah təala deyir: "İnnal-lahi la yastahi an yurid mesalan ma Allah hayr etsin Allah. Ağca qanadı və istər böyüklükdə, istərsə də kiçiklikdə ondan da üstün olanı məsəl çəkməkdən utanmaz. Baxın, Allah Allah ağca qanadı məsəl çəkdi. Nəyə üçün? Yəni, bunun faydası nə idi? Ağca qanadı nəyə üçün məsəl çəkdi Allah Allah? Ona görə ki, Allah milçə ibarətində məsəl çəkdikdə Və dedikdə ki, ey insanlar, bir məsəl səkildir, bunu dinləyin. Allahdan geri ibadət etdikləriniz heç bir milçək də yaraqa bilməzlər. lap hamısı bir yerə toplansa da bilə. Milçək onların qarşısından, onlardan nə isə alıb haparsa, onu dəhv edə bilməzlər. İstəyən də acizdir, istənilən də. Mütlər də acizdir, bunu demək istəyir. Mütlərə ibadət edən o dərdəklər də acizdir. Milçəyə nə, o nədə, bu heç nədə bilməz. Allah bu məsələ çəkdi. O çoburlar bu nə məsələdir? Minsəy nə dəxli var bura? Bu məsələ Allah çəkir. Allahın yəni bu məsələ çəkməyinin məqsəni nədir? Bu qədər böyük məsellər var. Minsəy axı dəyərsiz, səviyyəsiz, yəni balaca bir məxluqdur. Onun niyə məsələ çəkir? Həcmin Allah təala hörümçəyi məsələ çəkdi. Yenə ki axırlər dedilər ki, Allah bu hörümçəyi niyə məsəl çəkir? Allah Ended, öv, ya, ya ibadet məsəl el-lezina ittəxəzu min dunillahi awliyan keməsali al-ankabut ittəxəzət baytan ki bir tor qurur ev qurur sonra da Allah təala deyir ki ən zəif ev örümçəyini ən zəif el, tez usula, usula bilən el hörümçəyin elidir. El. Kəşk onlar biləydilər ki, onların əqidələri deyilə bu hörümçəyin elikəmi bir şeydir. Müşriklər, kafirlər bu məsələ təəccübləndirlər. Başlarlar etiraz etməyə ki, bu nə məsələdir Allah taqla çəkir. Allah ondan da kiçik bir məsələ çəkdi ağaca qanarı və fikir verin, o məsələləri çəkəndə sadəcə məsələ çəkdi. Bu məsələ çəkəndə isə dedik ki, Allah utanmaz belə bir məsələ çəkməyə. Buradan bir fayda sıxır. Allah-u utanmaz dedikdə, o demək deyil ki, Allah-u utanmazdır. O qədər Allahın feyli sifətləri var ki, o feyli sifətdən onun üçün az çıxarmaq nəticə kimi, az çıxarmaq olmaz. Məsələn, Allah-u Teala ilə, ilə quranlara qarşı ilə qurdu. İndi nəy olmaz ki Allah ilə gərdi. Əstəfəllah, olmaz. Və ya Allah onları istisza edəcək. Necə ki onların önəmləri istisza edilir. Allah da onları istisza edəcək. İndi nə olmaz ki Allah Allah istisza edəndir. Laq qoyandır, laq edəndir. Olmaz. Bu da haramdır. Hətta küfrdür. Və burada burada da Allah Allah utanmaz bu məsələni seçməyə. Ona görə ki, şaxtirlərin O eytirazına qarşı bu məsələ çəkdi. Belə bir məsələ çəkməkdən utanmaz. Və bir qadın Peyğəmbər Salsələmin yanına gəlib, sual verib, sual bizə bir ədəb görsəndir. Bu sual bizə bir ədəb görsəndir. Amma qadın əvvəzdən ona deyir ki, Allah haqqı deməyə utanmaz. Utanmaz kəlməsi, feyli o demək deyil ki, Allah utanmazdır. Əksinə, Allah utanandır. Hətta Allahın utanan adı var. Peyğəmbər s.a.m. verir ki, inna rabdakum həyyum kərim. Həyyum utanan deməkdir. Utanan. Həyyum adıdır 99-dur bundan biri. Sizin rəbbiniz utanandır və hörmət, kəram sahilidir. Əllərini ona qarşı, e, ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Örnədən utanır. Əllərini ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini Boş qay qaytarmağa utanır. <gülüyor> bu ayənd nazil olma səbəbi də budur. Onlar ki, hörünçəy və bir şey barəsində olan məsələ güldürlər və dedilər ki, bu nə məsələdə Allah səkil. Başqa bir şey də olabilmədi, desin. Allah tə bak, bu ayənd nazil edəni. Ağzıqına də barədə. Sonra, Allah səhələləyə deyir ki, şey, فəəmmələzəyə <coughs> <feyalaman> əmənun fəyələmûnə ənəhul həqq min Rabbihim. O çıxı qağzımən onlar bunun, yani bu məsəlin özlərin Rabbi tələfindən haqqq olduğunu bilirlər. Bilirlər ki, bu Allah tələfindən haktır. Və məlikin kəfrə, deyirlər ki, nəyə razı Ayə nazır olub, yenə də bura, bu ora xeyri yoxdur. Yenə də deyirlər ki, kafirlər onlar. Allah bununla nə demək istəyir? Bu məsələni çəkməklə. Nə demək istəyir? Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, yubillu bihi kəsiran və yahdi bihi kəsiran. Belə bir məsələ Allah-u bir çoxlarını azdırır, bir çoxların da doğru yola yanaqdır. Necə? Quran-ı Kərimli, Quran ayəsi ilə insanı azdırmaq da olar. Quran ayəsi ilə insanı doğru yola yanaqda olar. Quran ayəsi insanın lehinə də ola bilər. Quran ayəsi insanın əleyhinə də ola bilər. Quran ayəsi mövmürlərin imanını artırırdı. Quran ayətlərin münasikləri gözarlığına atırır. Quran nə qədər burada şeylər var. Quran ejazkarlığı ilə bundadır ki, o həm qəlblərə şəfa ola bilər, həm də qəlbləri xəstələndirə bilər. O həm qəlbləri doğru yola yönəldə bilər, həm də qəlbləri azdıra bilər, qapoya bilər, möhrləyə bilər. Allahın çalamıdır. Düzgün ondan istifadə etməsən, düzgün başa düşməsən, düzgün lazımlı yerə qoymasan, vallahi görsən əleyhinə Və azdıracaq. Və elə hallar olur ki, qardaşlar Quranı eşidib, lakin elə adamdan eşidib. O adam ki, ağzını, gözünü büzə-büzə, dilli əyəy onu oxuyur, onu eşitmək istəməyiblər. Və o yerdə qardaşlara dedim ki, Subhanallah, baxın, bunda ibrət var. Quranı dinləyirsiniz, ancaq eşitmək istəmirsiniz ki, bəs də, saxla oxumağa. Qurana qarşı o cür yanaşırsan. Halbuki o Quranı Dinlədiksə, adam dinləmək istəyir. Bax, elə budur. Kimisə onu lazımınca oxuyar, Allaha itayət etməklə, imanla onun lehinə olar, onlarda da xoş gələr. Kimisə onu başqa cür yanaşar və hər kəs də ona qarşı ikraq istəyir. Fasıqlər dedikdə işte bu ayədə. Ayənin sonunda Allah s.ə.v. deyir ki, illəl fasıqlər. Bu aya yəni bu məsələ Allah qalın ancaq fasiqləri azğımıza aparar. Fasiqlər dedikdə bu ayədə bizim başa düşdüyümüz fasiklər deyil. Yəni, müsəlman, günahkar olan şəxs fasiqdir. O fasiqlərdən söhbət girmir. Fasiq dedikdə burada kafirlər qəst edilir. Müşriklər qəst edilir. Münafiqlər qəst edilir. Və fasiklər iki cürdür. Bir, indi dediyim, yəni kafir, müşrik, münafiq olan fasiqlər bu ayədə onlara aiddir. O fasiqlər ki, onların fasiqliyi həmən o günah onları dindən xaric edir. Dindən çıxardır. Yə kafir olur, yə müslik, yə də münafiq. İkinci qism fasiqlər isə dində olub, sadəcə imandan uzaq olan fasiqlərdir. Zina edir, zina etdiyi vaxt iman çəkilir qırağa. İçki içir, yenə çəkilir qırağa. Oğurlu qədər yenə iman çəkilir qırağa. Və buna da bir misal gətirir Allah Subhanahu tээla deyir ki: "Ey iman gətirənlər! Sizə bir fasik xəbər gəlsə, Əgər biz bu fasiki, bu ayəyəki fasiki, kəsfirlərə, müfliklərə, munafiqələrə şamil etsək və deyəsiz ki, kəfir və ya müşrik və ya bir xəbər gətsə, onun doğru olub-olmadığını yoxla. Onda heç bir faydası olmaz, çünki kəfiri tanıyırıq, müşrikləri də tanıyırıq. Munafiqlər Bu ayə məhz günahkar müsəlmanlara, müsəlmanlar arasında söz gəzdirən müsəlmanlara, qeybət edən müsəlmanlara aiddir ki, həmin o fəsidlər gəlib sizə bir xəbəri çatdıranda onun doğru olub-olmadığını yoxlayın. Yoxsa dediniz də bilmədən ki, bir pisliyə edərsiniz, sonra da buna görə peşman olarsınız. Bəziləri isə, məsələn, Abul Aliya, Rahimahullah, bu ayənin təfsirində Deyir ki, biraz şiddətlə. Deyir ki, bunları edən elə münafiqlərdir. Çünki bundan əvvəkə ilə münafiqlər barətindəyir. Bu, bu da elə aittir Sonra elə həmin əbul-əliyə münafiqlərin əlamətlərini sayır. Lakin bundan əvvəkə dərstə münafiqlərin əlamətlərini sizə saymışdım. 7-8 əlamətli getirmişdim. Rahimahullah deyir ki, onların əlaməti 6-ıdır və bu alamətlərdən danışdıqda yalan, yalan danışmaq, vərd edilməkdə vərdinə müxayif olmaq, əmanət verildikdə əmanətə xəyanət etmək və Allahın Allah ilə Allah aralarında olan əhdi pozmaq. Gəlir o ayə. Allah ilə əhd bağladıqdan sonra o əhdi pozurmaq. Münafiqlərdir bunlar. İkinci, münafiqin əlamətini gətirilir bu ayədə ki, qoxunlu qəlaqələrini, dostlu qəlaqələrini kəsmək. Allah da bu ayənin ardında deyir ki, və yaqda əmələ Allah Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri onlar kəsirlər. Allah əmr edib ki, qoxunlu qəlaqələrini birləşdirəsən, möhkəmləndirəsən, bunlar onu kəsir. Dostluğu birləşdirəsən, bunlar onu kəsir. Münafiqlərdir. İstəmirlər ki, Qohumlar bir olsun, dostlar bir olsun. Əksinə, istəyirlər ki, daim onların arasında nifad ixtilaf olsun. Və yer üzündə fitnə fəsad görədirlər. Həmin o münafiqlər yenə bu ayədə gəlir ki, onlar yer üzündə fəsad görədirlər. Fəsad görədənlərin də qohumlu qələqələrini kəsənin də Allah ilə aralarında olan əhdi pozanın da haqibəti nə ola bilər? Allah s.ə. Yerikin məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Bu ziyan dünyadaki ziyandan deyil ki, bugün 50 litrəsən, yansın, vaxtsın, çaba onu dərpa edə biləsən. Belə bir ziyandır ki, onu dərpa eləmək mümkün deyil. Hətta tövbə eləsən ilə o gün artıq dərpa yə bilməyəcəsən. Tövbən qəbul olmayacaq. Hətta ölüm anında belə Heç qiyamət gəlməmiş. Ölüm anında tövbə eləsən, Allah s.ə.q. Yəni, bu eləməyəcək. Peşman oldu deyək ki, mənə qayıtlar yenidən bu dünyaya. Eləmədiyim ha, əməlləri edin. Yaxşı işlər görün. Allah s.ə.q. deyir ki, onların danışdığı boş sözlərdir. Boş sözlər. Çünki qayıtsalar, yenə də həmən işlərini görəcəklər. Yenə də həmən yaramaz işlərə əl atacaqlar. Musa ibn-i Saad, rahimahullah Deyək ki, atamdan zoruşdum səhətdən. Dedim ki, Ələzini yənxudunə əhdəlləh min min nisəqiyi. Kimayətdir? Əhd ah, bağladıqdan sonra Əhdi pozam var. Kimlərdir? O dedi ki, bunlar hərurilərdir. Hərurilər kimlərdir? Hərura bir yer adıdır. Şultədə olan bir yer adıdır. Amma hərurilər hərurilər. O yerdə Əli radiyallahu anh ilə vuruşan xəvariclərindən bir tayfanın adıdır. Xəvariclərinin muhtələf adları var. Hərurə var, təzarika var, nə ne bilim, nələr var cürəbəcür onların ləqəbləri adları var. Hə bu da o adlardan biridir. Hərurə. Onlar hətta fikir məsələrdə belə çox səhtdilər. Bu da var əgidə məsələsində xəvariclər kimi səht olsunlar. bunlar hətta fiki məsələrdə belə səhtdilər. Məsələn, bir qadın onların qadınlarından biri. Gəlib Ayşə radiyalların həyə deyir ki, nə üçün siz orucun qəzasını tutursunuz? Yəni, xəstələndiyiniz vaxt, tez olduğunuz vaxt yoruz tutmursunuz. Həmin o qəzanı sonra tutursunuz. Amma namazların qəzasını qılmursunuz. Bax, Ayşə radiyalların həminin cavabına bax, subhanallah. Demir ki, Allah s.ə.v. Quranda belə dedir. Peyğəmbər s.ə.v. belə dedir ki, onu tutmaq lazım deyir. Belə demir. Belə ki, buna xeyri yoxdur. Cavabına bax, deyil ki, sən hər oluysən, yəni hər oluların iddia etdiyi bir şeydir bu, ki, qadın xəstələnlikdə qılmadaq namazları sonradan qədəsini etməyədir. Biz də bir dəfə, iki dəfə kiməsə cavab veririk, görürük, bunun xeyri yoxdur, ondan sonra sual veririk, sən xəbar izlərdinsən, eqvanlardansan, biz mütəhrüldənsən və s. Buna başqa şey demək olmaz. Çünki Allahın və Peyğəmbərinin kəlamını qəbul etməyənlə necə qanışırsan, başqa nə deyəsən? Qomluq əlaqələrini kəsmək başqa əməllərdən fərqi, yəni, o dəhşəti nə dədir? Yəni, təkcə bu qomluq əlaqələrinə gəlib. Allah s.ə. deyir ki, o Sülət-ur-rahim və əziz. Sülət-ur-rahim kəhumugələnə mənimlə birləşdirmək. Rahim sözü Allahın rahim sözü, rahim adından, Rəhman adından götürülmüş bir şeydir. Rahim. Və deyir ki: "Gohumluq əlaqəsi mənim rəhmətimdir. Kim onu məhkəmləndirsə, mən de onu məhkəmləndirəcəm. Kim onu kəssə, mən də onu kəsəcəyəm." Birə bilirsiz? Şey Başqa ayədə də Qolumluq ələqəsi qiyamətdir. Danışıb deyəcək ki, bax, bu məni kəsirdi. Danışaq tüfanında. Doğru, doğrusu, indi bu arədə kimsə fikirlərsə, imanı olmasa güləcək, deyəcək, bu nə danışar? Qolumluq ələqəsi maddədir, cəsindir. Gözə görmən bir şey gələ, bir danışdım da, ancaq biz ehtiqat edirik ki, o danışacaq. Necə ki, ölüm qoça çevriləcək, kəsidəcək, ondan sonra ölüm olmayacaq Necə ki, əməllər tərəzidə çəkiləcək. Gözə görünməyən bir şeydir, əməl. Tərəzidə çəkiləcək. Əşya kimi. Həmsinin də bu. İman yətidir ki, belə olacaq, inşallah. <coughs> Sonra Allah tala ta buyurur, deyir ki, keyfətəqfirunə billəhi və kuntum ənvətən Fəəhiyyəkum sümmə yumiyyitukum sümmə yuhiyyikum sümmə iləhi durcağım. Siz Allaha necə küfr edirsiniz? Axı ah, ölürünüz, o sizi diriltdi. Sonra öldürecek, sonra yenə, yenə sizi diriləcək və daha sonra onun hücuruna qaytacaqsınız, qaytarılacaqsınız. Görün başqa bir ayə, bu ayəni necə izah edir? Çok gözəl izah edir. Allah Allah'a müracaq edib deyirlər ki, Rabbana, əməd kənesməteyni və əhiyyə kənesməteyni. Bizi iki dəfə öldürdün, iki dəfə də dil Bu nə deməkdir? İki dəfə öldürdün, iki dəfə dil etdin. Muhtəlif gəlib. Əgər bütün rəvaidləri müətəqərsə, hey hesab etsək və qəbul etsək, onda bu ayə görə deyil, Başqa bir məna çıxada, nezəşə uqan ya rahimə Allah deyir ki, dörd dənə ölüm olacaq, dörd dənə də dirilmək olacaq. Dörd dəfə ölmək, qəbir də daxil olacaq, yuxu doğru daxil olacaq və dörd dəfə də dirilmək olacaq. Xətta bir revayət də gəlib ki, cəhənnəndə olanları Allah Ələm və deyək ki, cənnəfə gətirəndən sonra. Onları təzdən deyirdin. Onlar bir bitki kimi diriləcəklər, yeni bir mahluk kimi. Amma bu ayədə qəst olunan bu Doğrudur, Allah qala onları qurandır. Ölüm adlandırır, yuxunu ölüm adlandırır. Ancak məhz bu ayada olan ölüm ona aiddir. Bu ayada olan ölüm neyə aiddir? Qatada rahimə Allah verir ki, şey. onlar atalarının gelində ölüydilər, sonra Allah onları dirildi, dünyaya yetirdi. Sonra öldürəcək, əcəli satanda onları öldürəcək və qiyamət günü diriləcək. Öyəlişdir, şey, iki dəfə öldürüb, iki dəfə diriləcək. Ən doğru təfsirdə bu təfsirdir. Öldükdən sonra da söz sür ki, bir anlaşdığınız Allahın huzuruna qaytarılacaq. Sonra Allah Tala deyir: "Huve lli xalaka lakum ma fil ardi jami'an, suma Yer üzündə olanların hamısını sizə sün yaradan. Sonra göyə tərə yönəlib yaxud ucalıb Onu yeddi qat göy edən odur. Yəni Allah. O, hər şeyi bilir. Allah s.ə. bu ayədə təfsilat vermir. Hizah eləmir ki, göyü necə yarattı, yerini necə yarattı, yerdəkələrini necə yarattı. Təfsilat vermir. Bu ayə umumən gelin. Ki, yeri yarattı, yerdə olan şeyləri sizin üçün yarattı, sonra da göyə yönəldi göyü yarattı. Lakin hədistdə Peygamber s.ə.v buna izah edir. Bu çox gözəl hədistdir və çox qəribə hədistdir. Peygamber s.ə.v deyir ki, Allah dağlı 6-cı gün torpağı yarattı. Sonra bazar günü dağları yarattı. Birinci gün ağızları yarattı. İkinci gün, xoşa gəlməz şeyləri yarattı. Məkruh. Xalaqəl məkruhı yev məsuləsə. Xoşa gəlməz şeyləri. Donuz ola bilər, it ola bilər, nə ola bilər? Allah bilər. Burada açıqlanmır. İkinci gün, yuxunu yarattı, e, işıqı yarattı, nuru yarattı. Dördüncü gün, heyvanları yarattı. Müzəciməl günlə. Əsrdən sonra Adəm ə.s. yaraddı. Tərtibi gördünüz? Necələndi? Və bu, sonuncu məxlub idi Allah s.ə.nin o günlərdə yaraddığı. Bunu da cümənin axır saatlarında, yəni əsrdən sonra, məqribə yaxan bir vaxtda yaraddı. Vəlis belə gəlir. Ayədə isə Allah s.ə. deyir ki, sizə elə bir şey xəbər verinmə ki, ona siz küfrədirsiniz. Bu da Allahdır. Onun barəsində sizə xəbər mi Və sonra başlayır xəbər verməyə ki, və Allah ki, yeri iki günə yarattı. Baxın, bu hədislə, bu ayəni başa düşmək çox çətindir. Amma heç kəs deməsin ki, ziddiyyat var hədislə arasında. Allah da onu iki gün adlandırır, Peyğəmbər salsarib onu bir gün adlandırır. Biz istəyə heç nə Allah üçün o gün ola bilər, Peyğəmbər salsamın bir gün. Və yaxud Allah üçün o iki gün, Peyğəmbər salsamın adlandırdığı o 6-cü gün Allah bilir. Yəni, biz heç bir izah deyilə bilmərik ki, Allah da ala bilər deyil Peyğəmbər salsamın bunu bilə bilə, artıq sizə bu adəlli olduqdan sonra Allah'a, ələmənin Rəbbinə şəris koşursunuz. Sonra Allah dağla yeryüzündə dağlar yarattı. Və onu qərəkətli etdi. Muxtəlif üçün, rüzdlər yarattı. Göyü ulduzlarla bəzədi. Və s. Quran kəlində onlarla belə ayələr var ki, Allah talı, yerin göyün, yerin üzərində göydə olanları yarattıqlarını bizə açıqlayır, izah edir. Qatə də bu ayəni izah edərkən, ki, Allah sizə yer üzündə olanları yaratdı, deyir ki, yer üzündə nə qədər nimət varsa, hamısı bura şamil edilir. Hədisdə gördük ki, bəzilərini qeyd edilədi, dağlar və s. Amma nə qədər nimət varsa, hamısı bura aid edilir. Sonra, yeddi qat göy dedikdə, bir-birinin üstündə olması nəzərdə çözülür. Yəni, o göylər bir-birinin üstündədir. Qat o demək ki, onlar qatdır. Yaxışıb bir-birinə. Bir-birinin üstündədir. Və hər biri ilə digərinin arası təsirdə gəlir ki, 500 il məsafədir. 500 il. Gedilən məsafə qədər məsafə var onların hər ikisinin. Hər birinin arasında. Sonra İbn Abbaq Radiyalanı deyir ki, Allah Allah hər şeyi bilir, yəni elmi kamildir. Öz elmindən insana da verir. Sadəsə insan Allah kimi deyir. Onun elmi çox düzü bir şeyə əhət edir. Çox az bir şeyi bilir insan. Çox şeydən xəbəri yoxdur. Hətta Peyğəmbər xal Allah kimi bilmirlər. Amma Peyğəmbər xal-səlləm sahabələrinə nə deyir? Mən bildiklərimi bilsəydiniz. Az, gülüp, çox ağlayadınız. E Sahabələrəkə Peygamber Qasələmin bildiyini bilmirsə. Biz de sahabələrək biz bildiyini bilmirəyiz. Görünür, biz ne bilirik? Biz ne bilirik? Çok az bir şey bilirik. Sonra Allah, meleklərə mürazət edir. Ve dəyir ki, فِذْقَالَ رَبُّكَ الْمَلَاكَذِينِ نِجَالُ فِى الْاَرْضِ خَلِفَ Rabbim meleklərə, mən gerisində bir zanişin, halife, berkarar edəcəyəm. Dedik de, Onlar nə idi? Onlar dedi ki, qaliyyətə gəlmə yufsidu ki, həvvəyəsi kuddimə sən istəyirsən ki, yer üzündə fəsad törədən, qan tökən bir məxlub yaradasan, alıbı ki, biz səni həm səma elə tərif edir və səni müqədəs tuturuq. Allah s.ələdə deyir ki, əni aləm maləka ki mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm indi görək mələklər niyə belə sual verdi və Allah Subhanahu onların bilmədiyini nəyi bilirdi əzəzə mələklərin necə məxluq olması barədə olan hədisə baxaq peyğəmbər xəta ilə deyir ki mələklər nurdan yaranır Cinlər hüsküsüz oddan yaranıb, Azəm Aleyhisselam isə sizin gördüyünüz şeydən yaranıb. Allah Ələ Adəmi yaratmamışqan qalan mələklərə deyir ki, belə bir məxluq yaradacaq. Və bəyə xədislə gördü ki, onu yaraddı, cümlə görü yaraddı. Bəlk necə yaraddı? Peyğəmbər Fasələm deyir ki, Allah s.ə.v. Adəmi yaradarkən bir oğuz bütün yer kürəsindən bir oğuz torpaq götürdü. Allahın oğuzu da dərk olunmazdır. Yani Allah bir nə boyda torpaq götürdü. Biz deyə bilməliyik Allahın oğuzu əgər başqa yədə gəlir ki, bütün göy, yer, hamısı oğuzunda olacaq, əlində olacaq. Necə ola bilər ki, bir oğuz yer, tor yerdən torpaq götürdü? Və hələ torpaqda da, yerdə də torpaq qaldı. Yəni, bütün bunlar fəlsəfi şeylərdir, bunu fikirləşmək olmaz. Bir oğuz torpaq götürdü, o oğuz nə boydardı, necədi, nə, nə qədər torpaq götürdü, bu barədə düşünmək olmaz. Ancaq eytiqat edirik ki, Allah s.ə.v. bir oğuz torpaq götürdü və Adəm ə.s. yarattı o torpaqdan. Sonra isə Adəm ə.s torpaq müxtəlif olduğu kimi insanlar da müxtəlif insanlar gəldi. Qırmızı rəng, ağ rəng və qara rəng insanlar. Həmçinin onların arasında xoşbəxt olanlar, bəddaxt olanlar, gülər-üzülər, kəbərli, pərişan olanlar, nurdar, yəni qəlbi xəst olanlar və qəlbi təmiz, səmin olanlar. Bütün bu şeylər Allah s.ə. yaratdığı bir insandan gəldi, Adəm ə.sələ. Çünki Adəm ə.səlamı torpaqdan yaratmışdı. Sonra, Adəm ə.səlamı yaratdıqda mələkilər ki, sual verdi, ki, belə bir şey yaratacaqsan, qantun kezək, fəsat torədəcək, bunu nəyə ətasın? İki dənə təfsir gəlib. Təfsirlərdən biri daha doğru təfsirdir. Qatadər əmi Allah deyir ki, Allah s.ə.lə Onlara bu barədə xəbər vermişdi ki, insanlar belə-belə şeylər edəcək, qan təcə edəcək, təsavvur Sonra insanı yaradacağını onlara xəbər verdikdə mələklər sual verdi ki, qan təcə edəcək, təsavvur bir məxluq yaratmaq istəyirsən? Amma yenə başqa bir təfsir də var. Bu da Quran məsnənin zidd olmadığına görə müəllif deyir ki, bu təfsir qəbul olunur. Və ola bilsin ki, İbn Abbas bunu səbət edir İsmailiyyətdən. Deyir ki, İbn-i Basrahi Məhlük, radiyallahu anh. İnsan yaramamışdan əvvəl yeryüzündə cinlər yaşayıb. Cinlər yaşayıb və onlar da yeryüzündə müharibələr edib, bir-birini qırıb, fəsad qarədirlər. Mələklər də onları hamısını öldürüb. Və bunu mələklər ki, görür, odur ki, onu insana növdaysa edir. İnsan da belə olacaq. Və sual verirlər ki, belə bir şey yaratmaq istəyirsən ki, yəni cinlər kimin onlar da el üzrə törətsin, qantıksınlər. Allah suan təələyənə öz bildiyini edir, insanı yaradır Adəm əsələmin. Yaratdıqdan sonra Peyğəmbər əsələm -Səl deyir ki, onu yaradır, 6-3-sək uzunluğunda. Yaradır sonra deyir ki, get o mələklərə Salam ver. Və dinlər, qulaq az. onlar sənin nə salam versə, bil ki, sənin ümmətinin salamıdır bu salam. Gəlir, deyir, əssəlamu aleykum. Onlar da deyir ki, əssəlamu aleykum və rəxmətullah. Cavab verirlər, rəxmətullah sözünü əlavə edirlər. Və o vaxtdan, yəni, heç kəs deməsin ki, bu nədir? Təzə üzərindən şey çıxarırlar, əssəlamu aleykum. Səlav verəndə, hər da Assalamu aleykum. Buna olan Ha bu təkcə Məhəmməd s.a.v. eləmizi öyrətdiyi salam deyin. Buna Allah Subhanahu mələklərə də öyrədib, xadamlara salamladı. O vaxtdan bu vaxta qədər Assalamu aleykum ilə Assalamu aleykum. Və bunu deməyin görnəcə bəddəxtdir. Həm mələklərə müxalif olur, həm Allah Subhanahu həm Adem aleyhissalamdan indiyə qədər olan peyğəmbərlərin hamısına müxalif olur. Sonra Allah Subhanu Teala Adəm Aleyh Sağını yaraqdıqda onun bədənində fəqə, 360 fəqərə yaranır. Peygamber S. deyir ki, insan bədənində 360 fəqərə var və hər dəfə Allah halkıbər desən, Subhan Allah desən, Əlhəmdüllət desən, Allahdan bağışlanma diləsən, Lə ilə illə Allah desən, bunların hamısı sənin üçün savab gətirəcək, savab qazanacaqsan. Yolda olan hər hansı bir daşı, tikanı, sümüyü və s. Əziyyət insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan götürsən, bu da sənə sağaq gətirir, sağaq qazanacaqsan. Yə Allahın buyuruqlarını insanlara buyursan, qadağan etdiyi şeyləri insanlara o çəkindirsən, yenə sağaq qazanacaqsan. Və bütün bunlar hamısı o 360 qəqərə ilə əyata keçir. Onlardan istifadə edirsən, barmaq, dil, göz, əyataq qazanırsan. Bunların vasitəsilə sağaq qazanırsan. Və ən mühüm, ən başlıqası da hədisin sonunda deyir ki, Və hər gün, bir edən insan, hər gün cəhənnəmdən bir az da uzaqlaşır. Bunu edən insan hər gün cəhənnəmdən bir az da uzaqlaşır. Allah subahatəli bizi tamamilə cəhənnəmdən uzaq etsin. Sonra bu mələklər ki, Allaha tərif edir. Onu müqəddəs sayır. Peyqamber s.ə.mədə bu zərb. Ya Sal bu ki, ən gözəl söz hansı sözdür? Ən gözəl söz hansı sözdür? Və Rasullullah (s.ə.v.) Sal verir ki, o söz ki Allah təala onu mələklərə və öz qullarına öyrədib. Subhanallahi və bihamdihi. Subhanallahi və bihamdihi. Bu da çox gözəl sözdür, çox böyük Mənayı, böyük mənayı kəsb edən bir sözdür. Buxayr Rahimahullah nə qədər səhiyyədislər yığıq, nə qədər səhiyyədislər. Kitabının əvvəlli əməlləri niyyətlə bağlı olduğu ilə başlayır. Nəməl əməlbi niyyət. Sonunu isə bu hədislə qutarır. Kəlimətəni, hədibətəni ilər rəhmən, səqilətəni fiil nizəm, xafifətəni əlillisəm. Sülhan Allah və həm deyil, azim. İki kəlmə var ki, dinlə onu tələffüz etmək asan, çəkçidə onun savabı ağır və o kəlmələrin özü-özündə Allaha ən sevimli kəlmələr. Bu da nədir? Subhanallah və bihəmdiyi bu hissəsi və davə Subhanallahin amin. Nədir mənası bunun? Paş müqəddəsdir Allah və ona həmd edirik. Eləcə də paş və müqəddəsdir Allah. Və o, doğrudan da böyük zəbr. Sonra, Mücahid rəhməhullah, Mücahid rəhməhullah. Bu ayəni iki yerdə izah edir. Birində deyir ki, nusəbbihu ləkə və nüqəddis lək o deməkdir ki, biz səni böyük tuturuq. Əzəmətli hesab edirik. Başka bir yerdə təfsirində deyir ki, yenə, biz səni ucaq və böyük tuturuq. Allah Subhanahu deyir ki İnni a'lemu ma la Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Burada bir neçə fəxr gəlir. Qatlar-ı Rəhmanullah deyir ki Allah təala bilir ki Adem alayihis salamın bilinən zuriyyətindən onun sevdiyi peyğəmbərlər, elçilər, əməl-i salihlər, siddilər, şəhidlər Cənnət əhli gələcək. Amma mələklər bilmir. Amma ikinci təsir çox gözəl və çox dəqiq təsirdir. Bu da yenə mücahiddəndir. Rahim Allahdan deyir ki, Allah s.ə. bilirdi ki, iblis günah edəcək. Bu ayədə heç mən sizin bilmədiyinizi bilirəm. Onlar bilmirdilər ki, iblisin qəlbində nə var? Adəmi yaratdıqda iblis ona paxıllı qətdi. İblis də mələkələrin arasında idi. Allah s.ə. deyəndə ki, mən belə bir zamişin xəlifə yaradıcaqam. İblis onların arasındaydı idi. Mələkələr hamısı səmimi olaraq sual verdilər ki, belə bir qan tökən, fəsad sörədən biri məxluq yaratmaq istəyirsən. Amma iblis dili ilə Allah bilir orada nə deyir, lakin qəlbində ona həsət edir. Və bu həsət də cünah sayılır. Allah subhanət alə yaratdığı bir şəyə paxıllıq edir bu niyə yaradır bunu? Torpaqdan yaradır, sonra da biz ona sərdə edəcək, təkəqrli edir. Allah onun qəlbindəki o paxıllıqa görə də onu azdırır. Bəziləri sual verir, deyir ki, iblisin nə gün ağlar? Fəlsəfəçilər bəziləri, bədbəxlər, deyir ki, iblisin nə gün ağlar? Allah haqqa onu azdırdı. Allah onu azdırıb, sonra da dənnəm atırır. Allah onu üzülməyir. B Allah s.ə.və heç kəsi azdırmır və heç kəsi də doğru yola yönatmır. O vaxta qədər ki, həmin şəxs özü onu niyyət eləməsin. Əgər qəlbindən sənin Allahın yoluna gəlmək keçirsə, Allah s.ə.və səni o yönandır. Peyğəmbər s.ə.vələmə peyğəmbərli gəlməmişdən əvvəl öz iştihabı ilə gedib bağırada qalırdı. İştihab idi. Müəyyən vaxt qalırdı, mükürləşirdi Allah barəsində. Allah ona peyğəmbərli verdi. Biz indi deyə bilmərik ki, gedib haradasa mağarada bir ay, iki ay qalmaq ibadətdəndir, çünki Peyğəmbər səhələn bunu edib. Peyğəmbər səhələn bunu iştihad edib, edib. Peyğəmbərlik gələndən sonra belə bir şey edib, etməyib. Və bu da iblisinin pis niyyəti. Pis niyyətinə görə Allah s.q. onu azdırdıq. Axırıncı bir hədisi də mələklər barəsində, mələklər insan olan ünsiyyəti barədə danışaq, bununla da inşallah bugünkü versi sona çatdıraq. Abuburə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v mələklər barəsində bizə xəbər verib dedi ki, onlar gecə-gündüz bir-birini növbe ilə əvəz edirlər. Mələklər bir-birini gecə-gündüz növbe ilə əvəz edirlər. Və bunların əvvəd bir-birlərini dəyişən vaxtı fəcr namazındadır, bir də əsr namazında. Fəcr namazında yerdə olan mələklər gözləyir ki, göydən mələklər gəlib onları dəyişsin və yerdəkilər yenidən qalxır göyə. Əsrdə də həmsinin onlar gəlir yerə, yerdəkilər qalxır göyə. Və bu mələklərin hər ikisi Allahın yanına qayıtlıqda Allah onlardan soruşur ki, fəndələrini hansısa vəziyyətdə qoyub gəldiniz? Şükür verin, həm göydə olan, həm də yerdə olan mələklər, ancaq fəzr bir də əsr namazını hər ikisi deyir ki, biz onları qoyub gəldikdə namaz qılırdılar. Fəzri qılırdılar, hər ikisi şahidliyədir və əsri qılırdılar, yenə hər ikisi şahidliyədir. O ki, qaldır zöhrə, ancaq bir dəstə şahidliyiz. Çünki ikinci dəstə göydə olur. O ki, qaldır məğribə, yenə onu da bir dəstə şahid edir. O, biri dəstə isə göydə olur əoş qaldı iş namazına və hətta gecə namazına yenə onu bir dəstə şahiddir. Şahidlik edir. Hər iki namaza isə fəcrinlə əsrə hər iki toplum, o mələklər şahidlik ki, onlar bu namazları qılarlar. Vay o vay o cəstlərinin alın ki, o namazlara yatıl qanarlar. Fəcrinlə əsr namazına ən çətin namazlardır. Bu vaxt adamı yorğundur. Və bu gün inşallah bu ay elə النور سنو بكري سبحانك اللهم هو بهمدك أشهد أن لا لألان تستغلق أعطب إليك